26 maj 2020. Tre killar är ute och fiskar i Göteborgs skärgård när de får en oväntad fångst. Tidigare under natten har 380 kilo kokain firats ner från ett fartyg till en mindre båt i närheten. Enligt min erfarenhet så är detta väldigt ovanligt. Det är första gången jag är med om att man gör detta. De misstänkta kan länge agera fritt innan den krypterade chatten Sky knäcks och avslöjar den stora smugglingen. Går det att bena ut vilka människor det är som har gjort detta? Går det helt enkelt att få hela sagan, hela historien bakom det här fyndet av 24 kilo kokain i Göteborgs södra skärgård? Du lyssnar på Petre Krim om rekordsmugglingen av kokain i Göteborgs skärgård och de efterlysta männen i utlandet. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, I torsdags kom domen i ett av Sveriges största narkotikaärenden någonsin. Fyra män dömdes för inblandning i den här härvan som har förgreningar till både Sydamerika och ett kriminellt brottssyndikat på Balkan. Och i en så här stor utredning finns det såklart många personer som figurerar. Polis och åklagare har inte nått hela vägen vad gäller alla inblandade. Och vi kommer prata lite om varför och vilka svårigheter det kan vara att utreda sådana här internationella fall. Och vi kommer också att titta närmare på dem som nu har dömts men också på två personer som finns med i utredningen som ska ha agerat organisatörer och som idag är internationellt efterlysta och som har enligt polisen haft centrala roller i många andra brottsfall. För det här är ett speciellt fall inte bara för den stora mängden narkotika som smugglades in i landet utan även för sätt som det hela upptäcks på. För det är flera från början osannolika faktorer som gör att det här överhuvudtaget blir känt. Följande händelse sker i maj 2020. Och om du redan nu undrar varför det har drygt tre år innan någon dömts så kommer du snart förstå varför. Och vi börjar den här berättelsen en försommar dag då det plötsligt börjar hända märkliga saker i Göteborgs södra skärgård. Kos vad vimlar av segel idag Är det kappsegling? Nej det är lördag Ja bäst då förstår jag Vad pojkarna ska De har ändrats som Ja, det är kanske just sådana där låtar och segelbåtar, solnedgångar, bad och karga klippor man främst tänker på när man pratar om skärgården. Men den 26 maj 2020 så händer det något väldigt ovanligt i den södra skärgården längs Göteborgskusten. Tre killar ut ute och fiskar i inloppet mellan styrse och varje när de plötsligt ramlar över 15 paket stora som böcker med en symbol på sig som liknar ett indiskt tecken. Killarna öppnar ett paketen och i det så ligger ett vitt pulver så de fattar ju direkt att det här är något skumt och kontaktar polisen som möter upp på Saltholmen för att ta emot paketen. Men det slutar inte där. För nästa dag så blir sjöpolisen Frans Dahlén uppringd av ledningscentralen. Mer knark har hittats. Jag och min kollega, vi får ett samtal från vår ledningscentral att vi ska åka ut till Styrse. Där ett par har varit ute och på en promenad funnit ett paket som de tror skulle kunna vara misstänkt narkotika. Paret tror först att det här är en klabbe, alltså en tryckimpregnerad planka som fastnat i tången. Men de ser snart att paketet har ett indiskt tecken på sig. Så Vi åker ut till styrsö, vi tar kontakt med paret och får titta på det här paketet. Och mycket riktigt så misstänker vi också att det är narkotika. Så det beslutas att det ska tas i beslag och lämnas in för analys. Samtidigt som vi är där ute så får de peka ut platsen då där de har funnit det här. De har hittat det i en vik. Och vi går ut med strandkanten där för att se om vi hittar något ytterligare just vid det tillfället. Och det gör vi inte. Och fler fynd görs. Några dagar senare larmar en man om att ett likadant paket flytit upp i en vik vid hans sommarhus på Varje som en granne till Styrsö. Och ytterligare någon dag senare när ryktet om att Knark flytit i land på skärgårdsöarna ringer en mamma polisen. Det visar sig att hennes barn några dagar tidigare lekt med en hov vid deras brygga och fiskat upp ett paket. Paketet ställs sedan i farsstund innan de inser allvaret. Och innehållet i alla paket ska visa sig vara kokain. Och totalt har det flytit upp 24 kilo på öarna i skärgården. Och att det här sker det är enligt fransk Dahlén på sjöpolisen minst sagt udda. Enligt min erfarenhet så är detta väldigt ovanligt. Det är första gången jag är med om att man gör detta. Vi brukar ju hitta föremål som flyter i land av olika slag och det som man mest reagerar på då är att det är olika typer av explosiva föremål som flyter i land med våra kuster. Nej, det är absolut inte vanligt att det flyter i land, narkotika. Och var det här kokainet kommer ifrån blir ju nu den stora frågan. Man kollar efter fingeravtryck på paketen, man letar efter DNA och kollar om det finns några aktuella ärenden som man kan koppla ihop med det här kokainet. Kenyade sjö utredande polis. Men så mycket mer händer ju inte där förutom att man ser då att det har varit lite båtar i närheten och man kanske redan där har en misstanke om möjligen då vilket fartyg det här skulle kunna komma ifrån. Men det fartyget är ju förstås borta sedan länge och så vidare. Nej det är ju svårt för polisen i det här läget men det ska ju hända grejer samma år 2020 och ett år framåt som kommer att skaka om de kriminella nätverken och som kommer att leda till stora framgångar för det svenska rättsväsendet i jakten på kriminella. Allt fler misstänkta krovt kriminella åker fast efter att fransk polis knäckt den krypterade mobiltjänsten Encrochat. Efter att poliser i flera europeiska länder ska ha knäckt krypteringen i kommunikationsappen Sky som används av många kriminella. Förutom de här tillslagen bestod bevisningen även av chattar från appen Anom som var en del av FBI-operationen Trojan Shield där kriminella lurades att använda tjänsten i tron att den var anonym och krypterad. Ja, sommaren 2020 kom ju nyheten om att fransk polis lyckats hacka den krypterade tjänsten Encrochat. Och under hösten pågår i största hemlighet operation Trojan Shield, där FBI skapat en krypterad tjänst som är tänkt att lura kriminella att använda den. Och i mars 2021 får Sverige även tillgång till chattar från den krypterade tjänsten Sky ECC. Ted Esplund jobbar på underrättelsenheten på NOVA och har under de senaste åren jobbat som projektledare för de krypterade tjänsterna. Vi var mitt i en livefas för en om plattformen och sen kom ju det här då som ett extra lager med Sky-informationen. Det gynnar oss ju på många sätt att kunna matcha de här tre plattformarnas information. Ja, och det ska ju visa sig att Sky är mycket, mycket större än Encrochat. Och det blir såklart intressant för svensk polis att ta del av det. Och det fanns ju många pågående förundersökningar där man kände till att det fanns Sky-material så att vi ville ju relativt snabbt få ut det här. Så att det började ju där eh, ja, ungefär då för två år sedan från idag räknat här så runt slutet mars 2021 så började Sverige få hem Sky-material på, på allvar. Och vi ska återkomma till Teddas blund lite senare. Men det är i alla fall först nu i mars 2021 som den svenska polisen börjar förstå ordentligt vad som hände den där majnatten i havet utanför Styrsö i Göteborg. För nu strömmar in konversationer mellan olika chattnamn där man kan se hur det planeras och genomförs en stor leverans till Sverige just kring den aktuella platsen utanför Styrsö och kring datumen för fynden. Kenny Sjö igen. Det är ju där vi då som har utrett det här ärendet kommer in i bilden Om man sätter till en utredningsgrupp som börjar titta på vad ligger bakom, vilka kan dölja sig bakom de här anonyma chattnamnen i skychattarna, går det att knyta dem till personer, går det att bena ut vilka människor det är som har gjort detta, går det helt enkelt att få hela sagan, hela historien bakom det här fyndet av 24 kilo kokain i Göteborgs södra skärgård och det är ju där vi börjar. Den 24 maj 2020, bara två dagar före fynden runt Styrsö- skrivs det i en Skychat-grupp där flera av de som blir misstänkta är med- i morgon eller tisdag skriver de. Vi väntar fortfarande på leverans, fortsätter de. Det är vid det här laget lite osäkert var knarket ska levereras- men senare samma dag verkar det mesta peka mot Sverige- och en 50-årig man i Malmö som vi kommer kalla för specialisten- som tror stöljas bakom ett chattnamn- skriver på serbiska i en annan chatt med en okänd person. Brorsan, jag gör allt jag kan för att se hur vi ska lösa detta och om det går. Det går inte i Danmark på grund av corona. Mannen skriver sedan om olika båtlösningar innan man diskuterar just hur det ska gå till. Ta reda på om man kan kasta i den nära kusten eller kanske i hamnen och sen plocka upp. Fartyget som närmar sig Sverige heter Donosa och har färdats från Brasilien. Och i lasten ombord finns betydligt mer narkotika än de 24 kilo som senare hittas i Göteborgs skärgård. Det finns närmare 400 kilo på det här fartyget. Beställningen tros ha gjorts av ett kriminellt nätverk på Balkan som egentligen ville ha narkotikan till Nederländerna. Men av någon anledning så kunde fartyget inte ankra på Nederlands territorium. Och Sverige har då till slut valts ut som ett nytt land för leveransen. Men att förstå hur alla pusselbitar hänger ihop när man tittar på de anonyma chatterna ja, det är inte helt lätt. Så att det här är ju ett sjukt stort arbete som tar i vinnerlig tid men å andra sidan får man ju en helt unik, osensurerad inblick i hur grovkriminella hanterar och organiserar de här jätteapparaterna. För vi får ju alla människor här transportörerna och förvararna- och platschefer och organisatörerna. Vi får vilka problem de har. Vi ser hur de gör. Vi ser pengar. Vi ser liksom olika hjälpmedel- och vem som styr- och vem som är under någon annan. och Så, där. så man får ju en väldigt, väldigt bra bild. Men i första läget är det ju- anonyma konton som heter lite bokstäver och siffror- som pratar med varandra. Om vi då ska gå igenom vilka polisen tror förekommer i de här chattarna så har vi gett dem inblandade lite olika smeknamn. Rent översiktligt så misstänker polisen alltså att det är ett beställningsjobb från Balkan där man kontaktat två organisatörer med koppling till Sverige. Mats Stalberg är åklagare. Huvudplanerarna är ju av allt att döma personen nere på Balkan som vi ja, i nuläget inte vet vilka det är. Sen så finns det ett antal andra personer som, som blir involverade i mottagandet som vi påstår oss, i alla fall veta vilka det är som då är, befinner sig utomlands som är eftersökta av svensk polis sedan länge och häktade ut och var i många ärenden. Så det är ju två personer som vi vet vilka det är som då befinner sig utomlands. Den ena av dessa två kan vi kalla för Malik. Han har marokkansk bakgrund och man tror att han befinner sig just i Marokko som inte lämnar ut folk till Sverige. Den andra misstänkta organisatören med koppling till Sverige kan vi kalla lucka. Han är född i Malmö och tros idag befinner sig i Turkiet som saknar formellt utlämningsavtal med Sverige och de här två killarna är enligt polisen inte några duvungar när det kommer till sådana här grejer. De två är involverade i många andra ärenden, kan man kort sammanfatta det. Och vi ska återkomma till just Loka lite senare. Men det är alltså de här två som enligt polisen börjar planera hur mottagandet i Sverige ska gå till. Och i chattloggarna kan man se de två sinsemellan prata om hur de ska ordna fram en båt och hur alla ska kunna kommunicera med varandra under genomförandet. De måste vara flera på jobbet. Det kan inte vara en svennegubbe. Snälla, droppa en Sky ikväll till Powerheart. Det är jätteviktigt. Samtidigt som det droppar till den andra killen. Loken nämner smeknamnet Powerheart. Enligt polisen är det ett förekommande chattnamn i enklarschatterna som senare avslöjas- och som pekar ut en välkänd person i Göteborgs-trakten- med kopplingar till ett kriminellt nätverk i stadsdelen Bergsjön. Utredaren Kenny Adesjö igen. Så de sätter ju igång de här två personerna, de svenska huvudmännen då- och ordnar en person som vi kan kalla för platschef i Sverige. En person som är en tongivande person i ett av de kriminella nätverken i, i Göteborg. Och han blir då en person som är ögon och öron på plats och som ska få del av den här brottsvinsten. De tre ska dela på vinsten platschefen som vi också kommer kalla honom för förekommer idag i 14 avsnitt i belastningsregistret och är tidigare dömd för bland annat stämpling till mord på en man i Stockholm men det här ska ske först nio månader efter att knarket på Styrsö flyter upp och stämplingen till mord avslöjas senare genom operation trojan där FBIs app Anom används för att lura kriminella. Och vi kan återigen påminna om att polisen börjar utreda den här narkotikasmugglingen långt efter den faktiska händelsen då knarket flyter i land. Så det hinner hända saker med flera av de tilltalade och misstänkta under tiden. Vi ska också säga att platschefen förnekar all inblandning i det här och har valt att tiga under rättegången. Sen ordnas det fram en kapten som ska köra den lilla motorbåten ut till det här stora fartyget och ta emot själva lasten, 400 kilo kokain som ska släppas ner i havet från det här fartyget. Och hans roll är ju den enbart. Han ersätts ju sen då med 1,5 och miljon kronor för detta arbete. Kaptenen, som vi kommer kalla honom, är 30 år och har enligt polisen kopplingar till en av de stridande grupperingarna i Biskopsgården. Han är dömd för bland annat grov misshandel och vapenbrott. 2020 så dömdes han för grovt häleri till nio månaders fängelse men i april 2020 blev han villkorligt frigiven alltså bara en månad innan narkotiken ska hämtas vid det brasilianska fartyget utanför Göteborg Och även kaptenen förnekar inblandning i det hela men berättar under rättegången att han lånat ut sin skytelefon telefon till en annan person och att han själv inte skrivit det som polisen fått fram i chattarna och Sen ställslar man också en förvarare, en person längst ner i hierarkin, som har tillgång via nära anhöriga till ett lager ute i Lamvetter. Och Eftersom han har tillgång till detta så anser man då att det är en okej okay förvaringsplats, så han ska då transportera det. Och även om den 39-åriga mannen, som vi kommer kalla för lagerhållaren, står längst ner i hierarkin så dömdes han i två rättegångar 2021 för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grova narkotikabrott till långa fängelsestraff. Han har varken erkänt eller förnekat inblandning. Men det finns fler inblandade, berättar utredaren Kenny Adelsjö. Sen skickar ju då det internationella brottskonglomeratet sin kille det är en svensk medborgare som bor i Malmö som åker upp hit och är med och övervakar från deras sida. Och det är han och kaptenen faktiskt som åker ut i den här lilla båten och tar emot. Han är med hela tiden, han är också med i lagret sen och övervakar alltihopa. Så han är ju den internationella ligans ögon och öron här så att allt går rätt till och det inte försvinner några kokainplattor på vägen. Den här 50-årige specialisten, han är den enda av alla åtalade som senare kommer erkänna inblandning. Han är tidigare ostraffad men har en förklaring till varför han är med och gör det här. Det ska vi återkomma till när vi pratar om domen. Så För att sammanfatta så har vi alltså de okända huvudmännen på Balkan som tar hjälp av två svenska organisatörer som befinner sig utomlands. Vi har en platschef i Göteborg, en kapten som ska köra båten, en lagerhållare som ska magasinera och sälja vidare narkotikan samt en man utsänd av ett serbiskt nätverk för att hålla koll på allt, specialisten. Och det hela låter ju ganska så välorganiserat men det ska ju gå allt annat än smärtfritt ute till havs några timmar efter midnatt utanför Styrsö den 26 maj 2020. Mm. Och det har varit stressigt att fixa fram allt som ska användas för att kunna ta emot kokainet. Bara något för före genomförandet har man fortfarande inte skaffat fram någon mindre båt, inte heller navigationsutrustning. Och det rör sig alltså om totalt 400 kilo kokain som ska hissas ner från ett stort fartyg till en liten båt på en plats där många andra båtar stannar för att tanka. Och för att komplicera det hela ännu mer så är inte heller alla på det stora fartyget med på det här. De får alltså inte bli upptäckta när de närmar sig med den mindre båten. Dessutom så ska det ske mitt i natten. Så de kommer ju inte kunna se särskilt bra. Kenne sjö igen. Så de närmar ju sig där. De har lite problem innan de båten startar. Inte de måste åka köpa ett batteri. i kris och bråttom och stressigt. Men till slut verkar de ha allt de behöver- och specialisten och kaptenen som ska ta emot narkotikan- ber sig ut på vattnet mitt i mörkret. Men strax före midnatt är det panik i chattgruppen. Luka skriver. Stora problem. Navin skulle installeras på internet innan den användes. Så de är ute till havs vilse. Han är vansinnig. Luca är frustrerad i chatterna. Han har legat på sen kvällen innan att allt måste vara klart i tid och att navigationssystemet måste fungera. Hade vi uppdaterat Navin så hade vi tjänat 15-20 millar. Förstår du? Vårt första kolajobb tillsammans med avlastning är en bekräftad katastrof vad jag tror. Det blir nu tyst i chatten från specialisten och kaptenen. Men strax före klockan två på natten skriver kaptenen till Luca och Malik att de är vid fartyget. Att de hittat det trots att de inte har en fungerande GPS. Men de lyckas till slut komma ut och till slut ta sig fram till det här fartyget då. Och då släpps ju narkotika ner i stora väskor via något rep på ena sidan av båten. Och de får helt enkelt med handkraft släpa upp det i båten. Och att få till det här tar ju flera timmar. Det är minst sagt prövande. I chatterna mellan specialisten och de som sköter avlastningen på fartyget så ser man hur de två i båten klagar på att det tar tid och att det är kallt. Klockan 00.56 säger specialisten. Hittills skulle vi fått iväg fem tonbror. Fan, så länge har vi varit här. Klockan 01.35. Bror, hittills skulle jag ha fiskat upp 500 kilo fisk här. 02.23. Bror, här kommer det bli dag om 15 minuter. Och fem minuter senare, 02.28. Bror, vi är framme. Vi är under ankaret om vi är vid rätt fartyg, bror. Och vid tre tiden på natten har det både börjat ljusna och avlastningen till slut kommit igång- men då sker ju det som inte får ske. En mycket stor mängd narkotika går förlorad när en av väskorna som hissas ner i rep går sönder och paket trillar ur. Ett 70 sjuttiotal kilo av de här 400 flyter iväg. De håller lite otur där. Så det flyter runt fartyget Donosa. och På andra sidan fartyget ligger ytterligare fartyg som det är en ankringsplats. Och då utbryter någon form av diskussion. där Ska vi åka runt och leta efter de här och riskera att bli sedda av andra båtar och sådär. Och då är det någon som skriver skit i det nu utan tar det vi har I runda slängar så får de med sig 330 kilo kokain. Av de runt 50 till 70 kilo som man tappar i vattnet flyter sen 24 kilo upp kring Styrsö och varje nästkommande ding. Men... 330 kilo kokain är ju kanske inte fysiska, men ändå. Det fraktas till en annan liten småbåtshamn i Göteborgsområdet- där lagerhållaren väntar med sin skåpbil. Och så lastar man in alltihopa i skåpbilen. Och eh, den internationella, det internationella skickebudet från Malmö åker med i skåpbilen. Medan kaptenen han lämnar tillbaka båten och, och hans jobb är färdigt. Så åker de andra två till lagret och lastar in. Och sen skickar de då bilder på det här kokainet. Oerhört mycket bilder. De räknar och kontrollerar. Det är viktigt här att alla som är med får veta så ingen snor något och sådär. Så där har vi oerhört mycket bilder på det här enorma, den här enorma mängden kokain där på lagolvet i lämbet. Och det blir ju lite oroligt sen i chattarna kring det förlorade kokainet och vad huvudmännen på balkan ska säga. Men sen läggs det mesta av fokuset på att räkna, fördela vinsten och börja förflytta narkotiken. Det här är ju de kokainbislagen vi har är ju analyserade och det är ju väldigt hög renhetsgrad upp mot 90%. procent Och du kan ju sälja kokain som är 30-40% så att du skulle kunna blanda upp det här nästan tre gånger. Och på varje kilo få tre kilo kokain när du säljer det på gatan. Och om du då räknar att du säljer ett gram kokain för upp mot 1000 kronor grammet på gatan så kan du räkna ut själv vad det här... I värt per kilo. Männen kan ju som sagt agera i lugn och ro- innan allt avslöjas i Sky-chattarna. Det här kokainet ska ju då levereras på olika håll och kanter- och kopplat till den här utredningen- kommer det sen komma fler åtal och domar- Utredaren Kenny Adesjö och hans kollegor arbetar intensivt med det här fallet under 2022 och åklagare i ärendet är Mats Stalberg på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Rio. Genom att... Ta del av, av, av skychattarna så får vi en klar bild. Vi vet vad som har skett, vilka personer som ligger bakom respektive Sky-konto och då började utredningen riktas mot dem. Till slut så ansåg vi att vi har kommit så pass långt så vi häktade personer och ett antal personer och sen, sen bedrevs utredningen under en tid och åtal, så, åtal väcktes. I april 2022 så häktas kaptenen, specialisten och platschefen. Lagerhållaren sitter ju redan i fängelse efter att under 2021 har dömts för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott i två olika rättegångar. Och för de brotten så har han redan dömts till fängelse i sex år och tre månader respektive fyra och ett halvt år. Och även platschefen har som sagt hunnit dömas till sju års fängelse för grovt narkotikabrott och Stämpling till mord mellan det att knarket flyter upp i skärgon tills att han häktas i det här fallet. Och i slutet av januari i år kom åtalet mot de här fyra personerna. Nu åtalas fyra män vid Göteborgs tingsrätt. Misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Det här är ett ärende som kallats för ett av de större i Sveriges kriminalhistoria. Alla fyra åtalas för synnerligen grova narkotikabrott och alla, förutom lagerhållaren, åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling. Däremot har de inte kunnat åtala huvudmännen på Balkan eller de två organisatörerna Lucka eller Malik, som vi kallar dem. Åklagare Mats Dahlberg igen. Därför att de befinner sig utomlands och eh, de befinner sig i länder som... Inte lämnar ut till, till Sverige. Den ena är en marokkansk medborgare och befinner sig av allt att döma i Marokko. Och då lämnas han inte ut. Den andra befinner sig av, med största sannolikhet i Turkiet. Och vi har inte fått honom utlämnad. Männen är internationellt efterlysta– Men de är inte häktade i sin och i just det här ärendet. Men Mats Stalberg utesluter inte att de kan bli det i framtiden. Och vi ska stanna till lite vid i alla fall en av de här misstänkta svenska organisatörerna i utlandet. Nämligen han som vi valt att kalla Luka. För bara några månader efter knarkleveransen vid Styrsjö så får svensk polis upp ögonen för Luka. Ted Esplund på NOA igen. Vi fick ganska tidigt en information om att det fanns en svensk aktör som var distributör och administratör av en av telefoner och vi tittade ju på hans konversationer och såg tidigt under den här insatsen. Live-insatsen för svensk del startar ju i september 2020 när det kommer till honom Och egentligen från dag ett så kunde vi följa den individens förehavande. Och då var ju dels delatåg i planerade våldståd, omfattande narkotika, upplägg och distribution av narkotika in mot Sverige. Men förutom omfattande kriminell aktivitet så visade det sig att Luka varit en av huvudförsäljarna av enomtelefoner, Och därför är han enligt FBI en av de 17 viktigaste personerna i världen när det kommer till att distribuera telefonerna till kriminella nätverk. Men även då en påtaglig roll i att försöka trycka ut den här enomplattformen plattformen till så många användare som möjligt. Det här skulle vara den nya säkra plattformen som... Alla skulle vara placerade på som de här nätverken skulle kommunicera med eller som de skulle samarbeta med. Och enligt Ted Esplund på NOA har det varit viktigt för polisen att just en svensk medborgare varit en av distributörerna. Det har varit viktigt för Sverige att vi har haft en svensk aktör som har stått bakom som då var tillräckligt känd i de här kretsarna. För att ha ett kapital, Att eh, man kunde lita på att det var en. Man kan lita på att det är en kriminell, om man säger så. Och sen att man kunde eh, få den spridningen i Sverige. Det har vi mycket att tacka den här individen för. Men tillbaka till rättegången i Göteborgs Tingsrätt. Platschefen och kaptenen nekar till anklagelserna och lagerhållaren kan varken erkänna eller förneka. Och det låter ju ganska mycket som det brukar göra i de här miljöerna under en rättegång. De håller käften. Så du får möjlighet att berätta någonting eller svara på frågor. Vill du göra det? Nej, jag kommer inte svara på några frågor. Nej. Och då ska vi inte tvinga dig att svara på några frågor i det här sammanhanget. Då stänger vi av. Men det är ju en av de här männen som till slut väljer att prata och det är den 50-årige specialisten från Malmö. Han säger att han brukade sjunga på olika svartklubbar och att han där kom i kontakt med personer som han lånade pengar av som han sen inte kunde betala tillbaka. En av de här männen säger sen att 50-årigen måste förvara en telefon och vi hör specialistens tolk i rätten. Och han sa att vi var tvungna att inneha denna telefon eftersom de där människorna som vi var skyldiga de där pengarna krävde detta av oss. Och det hände också att han till mig sa vilka meddelanden då jag skulle skriva och sen också att jag skulle skicka dem. Han menar alltså att han inte har fullt ansvar över det han skrivit i chattarna. Specialisten säger också att han inte kände till planeringen, men att han rädd för sitt liv till slut tvingas hjälpa till i narkotikaaffären på grund av sina skulder. Hans tolk igen. Och om jag nu nekade till det här, ja men då kunde vad som helst kunnat ända mig. Och då, i den stunden, så blev jag alltså rädd då för mina barn, för min familj. Och jag var rädd liksom för mitt egna liv. Och i torsdag så kom till slut domen. Och det är många olika åtalspunkter på allihopa. Så vi ska sammanfatta lite. Även för att flera av åtalspunkterna om grova narkotikabrott anses tillhöra andra ärenden. Men åklagaren Matt Stalberg är nöjd med tingsrättens bedömning. Ja, men överlag är jag nöjd. Det viktiga för mig är ju såklart att, att alla, alla fyra döms. Jag fick bra framgång med mina ja, värdeförverkande yrkanden och påföljderna blev bra. Det var några, några av dem som jag hade jag räknat med lite strängare straff men, men ja, överlag så är jag nöjd. Om vi ska sammanfatta det här kort så kan man säga att de tre männen som åtalades för smuggling frias från de här smugglingsbrotten. Och varför ska vi snart gå in på men samtliga fyra inblandade döms däremot för synnerligen grovt narkotikabrott. Platschefen med koppling till Bergsjönätverket får sju års fängelse. Enligt domen så har han kommunicerat med Luka och Malik om hur narkotiken ska hämtas med mera och hållit koll på vem som är skyldig vem pengar. En organisatör som sedan ger uppdrag till andra om hur de ska agera helt enkelt. Och tillsammans med Luka och Malik har han också tagit störst del av vinsten. Advokat Max Algren är platschefens försvarare och så här säger han om domen. Ja, han, han är ju givetvis väldigt besviken över det straff som har eh, dömts ut. Max Algren tycker att det är bra att Tingsrätten ogillar åtalet gällande medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling. Narkotiken hade ju redan smuggats in över svenska gränsen när de åtalade började hantera den, menar. Han. Och Max Algren delar också rätten syn på hela det efterföljande händelseförloppet. Alltså när de tar emot narkotikan i båten, för vidare den till lagret och sen börjar sälja den. Att det ska ses som ett brott. Däremot gillar han inte hur man har räknat på straffet och säger att han kommer överklaga domen. Min stora kritik mot domen. Alltså den stora det finns ju av annan kritik också. Men min stora kritik mot domen. Det är att det går inte av domsjälarna att utläsa hur tingsrätten har resonerat sig fram till det fastvärde som anger i domslutet menar jag. Utan det, det är väldigt övergripande, svepande. Ja, ja, det, det, det, det är helt enkelt där, är, där brister i domsjälarna. Man förstår inte hur de kommer dit. Men åklagaren Mats Stalgren tycker att sju års fängelse för platschefen är rimligt och förklarar hur det går till när man ska utdöma ett nytt straff åt någon som redan är dömd för annat. Hans, hans klient är ju dömd tidigare. Eh, han... Ska ju få ett straff så som om, om de här två rättegångarna hade skett vid samma tillfälle eh, och tingsrätten har gjort en bedömning att om, om de två hade skett vid samma tillfälle så hade han fått 14 år. Han, hade, han dömdes till sju år tidigare och nu fick han ytterligare sju år för det här. Eh, det var vad jag yrkade på så det var ju min bedömning. Eh, försvaret gjorde en annan bedömning. Det lär väl prövas i hovrätten. Kaptenen som enligt åtalet var den som bland annat fixade båten döms även han för synnerligen grovt narkotikabrott och det fanns sex års fängelse för. Enligt rätten så visar chattarna att han varit med och hämtat narkotikan och sedan lämnat den vid småbåtshamnen. Dagen efter är han ute till sjöss igen för att leta efter det som tappades i vattnet och hans förklaring som han gav under rättegången om att han lämnat det här uppdraget till en annan person och inte själv var med under natten köper inte tingsrätten. Vi har också varit i kontakt med kaptenens advokat som är missnöjd med domen och säger att de hade hoppats att han skulle frikännas. Den 50-åriga specialisten är enligt domen den som från början fått det direkta uppdraget av platschefen Luka och Malik att ta emot narkotiken. Specialisten har skött det serbiska nätverkets del i det här. Även han var med i den mindre båten, hjälpte till att lasta om den på land och deltog vid transporten till lagret. Han har haft kontakt med både ägarna till narkotiken och med de som fanns på fartyget från Brasilien. Och specialisten är ju den enda som har erkänt och hans förklaringar om att han känt sig tvingad att göra det här för att bli skuldfri kan man inte heller helt bortse från skrivet tingsrätten. Det finns inte heller något chattmaterial som tyder på att han tagit emot pengar eller kokain som ersättning. Men specialisten döms också han för synnerligen grovt narkotikabrott till åtta års fängelse. Åklagaren hade yrkat på tolv år medan specialistens advokat Mats Mattsson yrkat på sex år. Så att, det blev ju en besvikelse på, på det sättet att han fick alltså två år mer än, än vad vi hade så att säga, hoppats på. Vi får titta på detta och eh, om det gäller eh, att överklaga eller så så är det ju någonting som vi eh, får fundera på. Det får vi ju göra efter eh, att ha eh, grundligt gått igenom domen och det har vi inte hunnit göra än. Lagerhållaren, alltså han som dagarna efteråt transporterat narkotikan, haft lagerplatsen och sen distribuerat kokainet till bland annat Stockholm och Staffanstorp, han döms till ett års fängelse. Även han för synnerligen grovt narkotikabrott. Och han sitter ju redan på långa fängelsestraff. En annan intressant aspekt i det här är ju att alla tre som åtalas för smuggling, alltså kaptenen, platschefen och specialisten, frias från åtagspunkterna kopplade till just smuggling. De frias som sagt eftersom narkotikan redan anses vara i Sverige när de tog hand om den. Och smugglingen är därför redan fullbordad. Åklagaren Mats Stalberg är inte helt nöjd med den bedömningen. Min uppfattning var att de här tre personerna som jag åtalade för medhjälp med till synnerligen grov narkotikasmuggling utan deras hjälp hade inte den här smugglingen kunnat genomföras till Sverige. Och jag ser från min synvinkel så, så pågår brottet längre än när det har nått svenska gränsen. Men det, tingsrätten var en annan uppfattning och ja, jag tror inte det har så stor betydelse vad gäller vilken påfölj de fick. Men, men de dömdes ju inte för... Deras, ja, för medhjälp till, till, till smugglingsbrottet- utan de dömdes bara för sitt agerande i Sverige. Och det här påminner ju om fallet i Höganäs- som vi på p Krim berättat om tidigare- där man också friade för smuggling. Så frågan är om det faktiskt går att se på något annat sätt. Men det här är ändå något som Mats Stalberg skulle vilja titta närmare på i nästa instans. Så från min synvinkel så ser jag, så ser jag på det hela att brottet- de är med och hjälper till att ta emot narkotikan då hjälper de, de som smugglar och därför från min synvinkel så borde de dömas för medhjälp till narkotikasmuggling det vill säga det, det jag åtalade för jag tror att jag skulle vilja få det prövat till hovrätten om jag kommer att klaga ja så jag tror inte att jag kommer att ta bort det Ja, Vi får se hur det blir i hovrätten huruvida Luca och Malik kommer fortsätta kunna hålla sig borta från rättsvårdande myndigheter. Och Kenny Adesjö då, som uträtt det som sägs vara det största narkotikafallet i svensk kriminalhistoria. Han tycker att det har varit speciellt inte bara för att det har varit så stor mängd narkotika det handlat om. Ja, jag tycker att det är speciellt. Dels för att det är en så stor mängd narkotika. Det är ju sällan man jobbar med 400 kilo kokain- eh. Och sen då att chattarna ger oss en unik inblick eh, i mycket annat runt omkring. Hur skickliga de är och ibland hur taffliga de är. Små misstag, skismer som uppstår, tillit, tillvägagångssätt. Eh, mycket sånt som man normalt sett inte ser när man utreder narkotikabrott. Här får man ju del av hela resan. Och det är klart att det är både intressant ur någon slags eh, sån allmän mening att få veta. Men det ger ju också pusselbitar, hur de jobbar och hur de tänker, som är nyttiga framöver. Du har lyssnat på p Krim om rekordsmugglingen av kokain i Göteborgs skärgård och de efterlysta männen i utlandet. Producent idag Victor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter var Johanna Ladborn och Linnea Hjortstam. Tipsa oss gärna på P3 eller på 073 461... 2915 och där når du oss också på signal. Eller så kan du följa oss på Insta och där kan du ju också skriva till oss. Där heter vi p Krimpodden. Och du Linus, det här har ju varit lite speciellt att spela in för du är inte i Stockholm. Jag hoppas att det inte har märkts för tydligt men jag har ju faktiskt suttit i en studio i Jönköping och spelat in där avsnittet tillsammans med dig. Och anledningen till det är ju för att jag är nere på Tove-rättegången.